Adriana Sârbu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bine ați venit! Bine v-am găsit audierile ministrilor miniștrilor desemnați în comisiile Parlamentului propus pentru portofoliul finanțelor, Florin Câțu a primit aviz negativ. Procurorii militari extind cercetările în dosarul colectiv, o consecință a publicării unei înregistrări video care surprinde haosul din primele momente ale intervenției. Noi proteste ale pădurarilor, ei cer condiții mai bune de muncă și posibilitatea să se apere de hoții de lemn. Și România trimite astăzi la Bruxelles noua sa propunere pentru funcția de comisar european. E vorba de Victor Negrescu. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. De la noapte ploile se extind în cea mai mare parte a țării, în zonele montane. Sunt așteptate ninsori peste noapte și se va depune strat de zăpadă. Mâine vremea va continua să se răcească și va veni și rândul jumătății de sud a țării să simte acest lucru. Vor fi temperaturi maxime între 6 și 14 grade. Loi sunt posibile în majoritatea regiunilor. În București cerul va fi noros mâine, iar temporar va ploua. Maxima 9 grade. Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM. Comisiile de specialitate ale Parlamentului au început să-i audieze pe miniștrii propuși să facă parte din cabinetul lui Ludovic Orban. Florin Cățu, ministrul desemnat al finanțelor, a primit aviz negativ din partea comisiilor pentru buget. Audierile au durat două ore și jumătate și au fost marcate de întreruperi repetate și chiar jigniri. Ne-am angajat că reducem impozitele pe toate tipurile salarii, nu doar pe salariul minim. Am votat pentru eliminarea spre accizei în Parlament, mai de niciun Deci eu nu mă schimb, principiile nu le, nu le negociem. Vreau să văd unde am declarat eu vreodată că vor fi dați afară pas de oameni din 100%. Unde am declarat eu vreodată că va fi dat o persoană afară, am dat eu o cifră. Nici nu ce am spus așa ceva. Că vom face o analiză atâta instituții care sunt în sub ordinea Ministerului Finanțelor Publice și cu care acesta lucrează și aceea o voi face personal. Vom vedea atunci, după ce ajungem acolo, vedem ce găsim. Bineînțeles, Curta de Conto ne va ajuta foarte mult pentru că are deja rapoarte asupra execuției și, mai departe și de acolo pornim cu toate ori încât s a explicat după audiere că ar vrea să îndrepte situația grea în care se află finanțele. Depășirea țintei de deficit de 3% înseamnă lucruri negative pentru România. Asta ne arată clar că lucrurile la Ministerul Finanțelor Publice au scăpat de sub control. Nu știm cât este deficitul pentru luna septembrie, deși suntem aproape în noiembrie. Dar noi ne angajăm, și eu mă angajez, să respectăm pe cât posibil tratatele semnate cu Uniunea Europeană și recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește tratatul de funcționare și creștere economică. Ministrul demis al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut că venise pregătit să voteze împotriva. Să votez împotrivă și la votul din, din plenul Parlamentului, pentru că eu o chestiune de principiu. Nu pot să votez eu, dintr-un guvern și din un partid care, să spunem, la moțiune a primit un vot negativ, să votez un partid care nu știe să se guverneze, deși pot să caute voturile, să ne dacă le au, să treacă, să fie investit și succes cu mai departe. Celelalte audieri, după cum relatează Liliana Nicolae, au decurs mult mai relaxat. Audierii la au început cu Victor Costache nominalizarea pentru sănătate. Printre primele crize pe care ministerul le are de gestionat este cea a examenului de rezidențiat. Trebuie să lucrăm împreună. Știu că imediat după această audiere va avea loc în Parlament o încercare de a găsi soluții pentru deblocarea situației acestor tineri. Întrebați despre unele acuzații de malpraxis care îi se aduc, Victor Costache spune că dacă va fi urmărit penal, își va da demisia de la minister. Marcel Boloș este propunerea PNL la Ministerul Fondurilor Euro. El a fost de două ori secretar de stat în Ministerul Dezvoltării și la transporturi. În centrul atenției trebuie să punem beneficiarii și proiectele. O A doua măsură este aceea de simplificare procedurală și de birocratizare instituțională. Prospă general trecut în rezervă, Nicolae Ciucă, propus pentru apărare, a vorbit despre necesitatea continuării înzestrării armatei, dar și despre nevoia unei legi clare privind salariile și pensiile din armată. Este momentul să oprim orice, orice experimente care pot afecta moralul armatei și implicit apărarea națională. A trecut cu bine de audier și Marcel Vela, propunerea pentru Ministerul Afacerilor Interne. Întrebările parlamentarilor au vizat tragedia colectiv și mitingul din 10 august. Vă garantez și dumneavoastră și lor că nu voi dezamăgi. Le mulțumesc celor care nu m-au votat. La cultura, ministrului desemnat Bogdan Gheorghiu i s-a atras atenția că a citit dintr-un program de guvernare cu greșeli gramaticale. Eu nu pot decât să vă mulțumesc. Vă cer îngăduință pentru emoțiile care mă încearcă. Parchetul militar a anunțat că anchetează modul în care au intervenit acum patru ani echipajele ISU chemate să stingă incendiul izbucnit la Clubul Bucureștean Colectiv. Ancheța vizează acum și circumstanțele în care o înregistrare cu primele momente ale intervenției, făcută publică de cotidianul Libertatea, a rămas necunoscută publicului larg în tot acest timp. Conducerea inspectoratului pentru situații de urgență a spus că procurorii nu ceruseră explicit înregistrarea. Acum parchetul a început urmărirea penală in rem pentru sustragere sau distrugere de probe ori înscrisuri, dar și pentru profanare de cadavre, directorul Isu București fusese surprins în înregistrarea respectivă înjurând victimele. La audierile ministrilor desemnați, Marcel Vela, propus să preia internele, a promis o evaluare a activității secretarului de stat Raed Arafat în cel mult o lună. Am simțit o dezamăgire în prima fază, după care am simțit o revoltă. Și pot să vă spun de exemplu altceva, că acel domn care a jurat Sper să nu -l mai găsesc când ajung la minister. Și dacă găsesc... nu știu. La domnul Arafat trebuie făcută o analiză de, eu știu, profesionalizarea intervențiilor și a istoricului care a apărut în presă. Maxim, maxim o lună de zile avem un răspuns oficial. Oameni competenți. Deputații au hotărât că examenul de rezidențiat va avea loc până la finalul acestui an. Nici acum nu este însă limpede de când. Testul nu putea să aibă loc din cauza că nu exista un ministru plin al educației care să semneze ordinul de organizare. Camera deputaților a adoptat o lege dezbătută săptămâna trecută de Senat. Ea aduce și alte modificări. Față de textul ieșit de la Senat s-au făcut câteva modificări destul de importante. Una dintre ele constituind o de fapt cifra de școlarizare să fie cel puțin egală cu numărul de absolvenți ai facultăților de medicină generală, farmacie și medicină dentară. Se oferă o facilitate medicilor care termină examenul de rezidențiat și dacă nu și-au luat specialitatea din diferite motive, pot totuși să se angajeze în unitățile sanitare care au deficit de personal. Rezidențiatul se va organiza pe 8 sau pe 15 decembrie în funcție de cât de repede va promulga președintele Iohannis Legea. Teodor Blidaru e președintele Federației Asociațiilor Studenților în Medicină. Dacă metodologia se va modifica, vom discuta cu ministerul să vedem dacă este oportun sau nu și cum putem modifica metodologia, adică calendarul pre-examen, pentru că oficial ar fi trebuit să înceapă înscririle pe actuala metodologie de luni. Trebuiau aceste 45 de zile. Conform legii, ea se poate modifica și poate fi o perioadă mai scurtă de înscrieri, de exemplu. Dar vom discuta ca să nu grăbim nici absolvenții, să nu fie decât să-l facem prost pe 8, mai bine facem pe 15, dar din acest punct de vedere va trebui să-l o decizie împreună cu ministerul.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 cel puțin 100 de silvicultori au protestat astăzi în fața Parlamentului față de înmulțirea cazurilor de agresiune la adresa pădurarilor. Au ținut un moment de reculegere pentru cei șase colegi lor uciși de hoții de lemne și le-au cerut parlamentarilor să aprobe de urgență noul statut al personalului silvic. Florentina Mihaița a fost de față. Mereu plecând cu teamă, în fiecare zi, nu știi ce găsești în pădure. Primim apeluri de la oameni, ne anunță că să taie și pleci cu frică. Păi să avem mai multă siguranță, să fim mai protejați, în primul rând, să avem coordonare cu poliția, cu jandarmeria, Face un transport cineva, fură lemne, o aduce acasă. Eu văd urmele, acolo este vinovat. Eu nu pot să no, intru e. în curte. Procurorul, dacă vrea să dea hârtie, da. dacă nu, nu. Ce? iar a scăpat hoțul. Silvicultorii au insistat să primească armele tale. Ai o altă prestanță când te vede omul cu arma atârnată la brâu ca pe un polițist. ne simțim mai în siguranță. Cei care sunt în pădure și au animale sălbatice, mari, urs, lup, mistreți, pentru aia ne trebuie armele tale. Nu știu dacă cunoașteți, deci ursul are 80 de km la în alergare. Deci cum poți tu să reacționezi când te-ai întâlnit? un urs de la 15 metri. Mare grijă la folosirea armelor le-a transmis directorul ROMSILVA Gheorghe Mihailescu. Să omor un om chiar și în legitimă apărare e mai rău decât să scape, să-l prindă poliția după două zile pentru doi copași furați, plantăm sută, dar nu pierdem o viață. Toți pădurarii și șefii de district aveți telefoane mobile de serviciu. Oameni buni, filmați acești oameni care produc un prejudiciu și veți fi convinși că în urma unei asemenea acțiuni va trebui să deplaseze de îndată. Poliția 6 pădurari și au pierdut viața în ultimii ani în timp ce apărau pădurile de de hoți, iar alți 650 de silvicultori au fost atacați cu cuzite și topoare și amenințați cu moarte de hoții de lemne. Președintele Federației Silva, Silviu Geană, susține că de multe ori agresorii scapă nepedepsiți. Un coleg al nostru, în urmă cu 2 ani de zile, a fost împușcat de o grupare de braconieri i a fost perforat plămânul. Este o minune că este astăzi încă în viață. Făptuitorul a fost condamnat la 8 ani, însă în ziua în care instanța s-a pronunțat, a dispărut de la domiciliu și este căutat din luna mar a acestui an. Protestatarii au primit promisiunea parlamentarilor că noul statut al personalului silvic va primi votul final peste două săptămâni. 60 de mineri din Valea Jiului de la exploatările Paroșeni și Uricani vor fi angajați la complexul energetic Hunedoara. E prima soluție luată de Comisia de Dialog Social într-unită la sediul prefecturii Hunedoara. În pericol să rămână fără locuri de muncă, ceilalți angajați așteaptă un act normativ care să le asigure protecție după închiderea minelor, transmite Maris Mitrache. Directorul general al CIEF, Samuel Diones, spune că există o listă de 135 de angajați din cadrul minelor care se vor închide, care au fost examinați și urmează să fie preluați. Primele 60 de persoane vor fi angajate chiar de la 1 noiembrie. La rândul său, prefectul județului Hunedoara, Fabius Chiselis, spune că rezolvarea situației este aproape, astfel încât protestul din subteran să înceteze. Singura problemă ar fi faptul că nu se pot promova acte normative cu caracter de lege, dată fiind situația politică legat de niturile de completare. Prefectul Chișelii spune însă că a vorbit cu secretarul de stat Doru Vișan și a primit asigurări că documentele sunt în pregătire și vor fi puse la dispoziția viitoarei conduceri a ministerului. Directorul tehnic al Znim Petre Drăguescu susține că în subteran mai sunt 47 de mineri care protestează, 27 la Paroșeni și 17 la Uricani, dar prefectul județului Hunedoara s-a deplasat la fiecare mină în parte ca să le spună oamenilor care sunt soluții, astfel încât aceștia să renunțe la proteste la Petroșan, Marius Mitrache, Europa FM. România a trimite astăzi la Bruxelles noua sa propunere pentru funcția de Comisar european. E vorba de Victor Negrescu, fost ministru al afacerilor europene și eurodeputat. Candidații Franței și Ungariei, la rândul lor, cea de-a doua propunere a fiecărui stat, au fost acceptați de președinta desemnată Ursula von der Leyen. Comisia a trimisese anterior o scrisoare oficială guvernului de la București, în care cerea ca procedurile să se accelereze, explică Sonia Teodoriu. Viorica Dăncilă a pus pe Facebook o fotografie a scrisorii pe care a primit-o de la Bruxelles în care îi se cerea să desemneze pe cineva de urgență și a scris că președintele sabotează interesele țării. Reacția ei vine după ce șeful statului a declarat că guvernul interimar nu are legitimitatea să nominalizeze pentru poziția de comisar. În documentul semnat de președinta aleasă Ursula von der Leyen putem vedea că guvernului de la București îi se cere o nouă nominalizare femeie pentru a păstra echilibrul de gen, principiu enunțat de Ursula von der Leyen atunci când a votul în Parlamentul European. Deocamdată, premierul interimar a făcut public că o variantă pe care o trimite la Bruxelles este fostul ministru al afacerilor europene, Victor Negrescu, fără să precizeze dacă este singurul candidat sau dacă propunerea oficială a României conține mai multe nume. Franța a stricat deja echilibrul de gen în noua comisie propunând un bărbat, Thierry Breton, după ce prima candidată nu a trecut de audierile în comisiile de specialitate. Acest nou candidat alături de cel ungur, au primit acceptul ursulei von der Leyen și urmează să fie audiați în comisiile de specialitate ale Parlamentului European. Sport acum, Vasile Constantin. Bună seara, Ionuț Negoiță anunță că este gata să cedeze clubul Dinamo pentru o sumă simbolică. Finanțatorul broșilor vrea doar un leu pentru pachetul majoritar de acțiuni, însă cu o condiție. Cine dorește să preia gruparea, trebuie să plătească datoriile scadente ale clubului, în jur de 500.000 de euro. Negoiță precizează că Dinamo are în total datorii de 1.800.000 și susține că încă de acum 2 ani a decis să iasă din fotbal. El a negociat vânzarea clubului cu mai mulți finanțatori, atât români cât și greșii. Reci, chinezi sau arabi, fără succes din cauza incertitudinii legate de problemele legislative ale stadionului din șosea Ștefan cel Mare, care nu poate fi deocamdată modernizat. Ionuț Negoiță se declară totuși încrezător că echipa va fi preluată până la urmă de dinamoviști cunoscători ai fotbalului, cum ar fi Mircea Lucescu, Ion Siriac sau Mircea Rednic. Kiki Bertens a produs prima surpriză a turneului campioanelor. Jucătoarea olandeză, numărul 10 WTA, a învins în grupa roșie pe lidera mondială australianca Ashley Barty, intrată în competiție după ce japoneza Naomi Osaka a fost nevoită să se retragă din cauza unei accidentări. Bertens a reușit să revină după ce a pierdut primul set la 3, a egalat 6 la 3 și s-a impus în cele din urmă cu 6 la 4 în decisiv după 2 ore și 15 minute de joc. În al doilea meci al zilei în grupa roșie, Petra Gvito Bitova a fost învinsă la fel de greu în trei seturi de ca Belinda Bencici. Jucătoarea din Cehie a cedat primul set cu 3 la 6, a revenit în al doilea judecându-și ușor cu 6 la 1, iar în decisiv a pierdut cu 4 la 6. Bitova mai are doar șanse minime de calificare în semifinalele competiției de la Shenzhen, după ce a fost învinsă și de Naomi Osaka în primul meci. Amintim în grupa MOV, Simona Halep a debutat cu o victorie în fața Bianca Andreescu, iar mâine o înfruntă pe câștigătoarea de anul trecut ucrainianca Eliești. Una în punct aici jurnalului de seară, imediat începe Piața Victoriei, astăzi cu Tudor Mușat e să cele mai tari reduceri? Misiune posibilă! E Black Friday la Flanco! Samsung Galaxy A30s Dual SIM cu cameră triplă și 4GB de RAM este doar 999 de lei, cu reducere de 600 de lei. În plus, ai credit pe loc, fără adeverință, prin bete direct. Flanco! Metro vine în ajutorul tău cu soluții culinare pentru ca tu să fii pregătit pentru a satisface toate cerințele clienților tăi. Vino la Metro în perioada 30 octombrie-1 noiembrie și găsești păstrăp dezosat la 27,99 lei kilogramul numai bun de gătit alături de orez Vazmati gama Metro Chef la 40,18 lei punga de 5 kg și dovlecei la 2,99 lei kilogramul. Pentru mai multe oferte, intră pe metro.ro. Oferta valabilă în limita stocului disponibil. Metro. Succesul tău e afacerea noastră. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Hei tu, cel care ești acum în trafic și visezi la un motor. Și tu, cel care ești la birou și te gândești la o vacanță cu rulota cea mai tare. Pentru tine am creat creditul Expreso cu dobândă fixă de la 6,99% pentru refinanțare. Să te bucuri de viitor, acum. Pentru detalii, intră pe brd.ro. BRD. Tu ești viitorul. Mama, dau o fugă până la farmacie! A, îmi iei și mie Optisom comprimate? Mă ajută să adorm! som? Ah, melatonina ta! Da, dar pe lângă melatonină, Optisom conține și extracte din plante precum pasiflora și hamei, care te pot ajuta să adormi, dar îți dau și o stare de calm, contribuind astfel la obținerea unui somn odihnitor. Mama, tu mereu ai dreptate! nu noapte bună! Acesta este un supliment alimentar citit cu atenție prospectul. Vino la Profi și explorează fascinantul univers 4D al animalelor. Până în 15 decembrie, colecționează stickerele interactive Profi wow Zoo. Primești câte un plic de sticăre la fiecare 35 de lei cheltuiți. Toate plicurile conțin garantat un sticker interactiv 4D. Caută la raft articolele sponsor care îți pot aduce mai multe plicuri cu sticăre. La Profi, regatul animalelor prinde viață. Detalii și regulament pe profi.ro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 Mai calculat, mai relaxat.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 pentru imunitate. acesta este un supliment alimentar. citiți cu atenție prospectul. spre birou. spre vacanța de schi mult visată. sau un road trip cu familia. <laughs> din timp, anvelopele continental de iarnă sau all season și primești un voucher de cumpărături e-mag de până la 250 de lei. Campanie supusă unor termene și condiții. Detalii pe promoție.